Ați venit. Transmitem din studioul Centrului de Excelență Porțile Nodului, Baia Mare, Maramureș, Transilvanie. În continuare, vă invităm să urmăriți programul nostru. Ioan Romeo Roșianu Scrisoare despre mama mea frumoasă Iubito, aș fi vrut să-mi cunoști mama, ca să știi că luatul e bun și viața prea scurtă. Aș fi vrut să vezi bruneta cu ochi în încărunțind, cum am văzut și eu, și cum am simțit scurcerea lumii Și cum m-am îniat pe Dumnezeu Și cum am certat cu El Pentru mama Și cum am pierdut Aș fi vrut să vezi, iubito Și cum mi-am plâns singur de milă Pentru că într-o lume creștină, iubito Pe nimeni nu interesează de nimeni Preoți au vile, mașini și bursi nejustificat de mari într-o lume săracă, iar Isus te ar veni ar face la intrarea în catedrala în care El e doar pretext de îmbogățire și spălat bani. Să știi că atunci când mă podindesc la greutățile mi-e dor de umărul firav al mamei care îmi odihneam Neliniștea viețuirii Din tinda bisericuței Dumnezeu îmi făcea cu mâna Și tu nu vedeai Prieten bun Și amici la oaltă Adunau lumea într-un pumnal De cuvinte Nu vreau să știi Nu vreau să știi conveniențele sociale Iubito Cândva la aceeași bisericuță Bătrân și gârbovi, la clubul din parc o să-ți spun că în duminica aia riscam să te pun înaintea lui Dumnezeu. Vom juca table și șah, vom retrăi amintiri separate, pentru că cele comune sunt puține din cauza ta. La bisericuța din Colț, când s-a citit Evanghelia, a trecut o pasăre nouă prin inima mea. Cred că niciodată nu vei afla că fericirea vine din lucrurile mărunte și că Dumnezeu se ascunde în cei flămânzi și goi. Cred că niciodată nu o să știi că sufletul nu e dat și nici la viață de schimb. Cred că niciodată nu o să știi Dacă lumina lasă locul zilei Ea stă mereu la pândă să-și ia locul Și mai cred Că tu nu crezi Că ai văzut omul Și mai știu Dacă ți-ai fi oglindit măcar odată Sufletul în ochii mamei Ai fi fost mai frumoasă decât cât ești